по очистками спостерігав, як крізь розсовні двері терміналу заходять і виходять, заходять і виходять, заходять і виходять Пасаж... За чверть дев'ята почалася реєстрація на рейс із Окленда до Шанхая. Як і на шляху до Окленда формально маршрутом оперувала Айр Кіна, хоча в реальності рейс виконувала новозеландська авіакампанія Air New Zealand і маркувався він під якимось номером. До того моменту я вже був як зомбі. Живий труп, чесне слово, що ближче підходив час реєстрації на літак. То більше мені хотілося спати. Останні дві години я в буквальному сенсі підтримував повіки пальцями. Часом сон – Відганяв нервовий переляк. У кожному, хто проходив повз мене, мені вижався працівник служб безпеки. Так і здавалося. Зараз зупиниться, повернеться і, звірившись із фотографією, суворо промовить. «Містер Кідрук, отак, бачу, це ви. Пройдіть, будь ласка, за мною». Але прозріння тривали недовго. Поколювання в нервах зникало, і я знову позіхав, як бегемот. Самі розумієте, я був одним із перших пасажирів біля стівок Air New Zealand. «Куди прямуєте?» – спитала реєстраторка, роздивляючись мій паспорт. «У Шанхай, а потім через Москву на Київ. Довго ж вам летіти?» «І не кажіть, поставив багаж на конвейер, будьте ласкаві. У мене тільки ручна поклажа». Новозеландка здивовано зиркнула спочатку на мене, потім на паспорт. Не переживайте. Зареєструю ваш багаж аж до Києва. А я не переживаю. Я не здаю сумок. У мене з собою тільки ось це. Повертаюсь право на 90, демонструючи свій міні на пліч. Оце все, з чим ви облетіли півсвіту? Повірити не можу. Це довга історія. Дівчина поклацала щось на своєму комп'ютері. Можу дати посадочний талон тільки до Шанхая. Наступні ваші квитки, виписані через аерофлот, тож вам доведеться окремо реєструватись на рейс до Москви в Китаї. Без проблем, сказав я, думаючи про те, що до того Китаю ще треба добратися. Забравши посадочний талончик, почалапав до зали паспортну. Далі все відбувалося, не наче у фільмі про шпигунів. Момент був справді напружений. Я палав, найбільше горіли щоки, губи пересохли, на спині та під пахвами проступав під, руки тремтіли, підійшов до межі, за якою починалася транзитна зона. Лише за кілька метрів пролягала територія, де я ставав недосяжним для новозеландських законів, вільним. Від свободи мене відділяла скляна будка з митником і низенький шлагбаум. Я став у чергу. Спочатку вибрав довшу, хотів зібратися з силами, але потім подумав, що це певно виглядатиме підозріло, а тому перейшов до найкоротшої. Переді мною було три пасажири. Я м'яв паспорт лівою рукою, на правій гризніхті, а ногами вистукував щось, якусь мелодію. Лямки наплічника, немов щупальця підземного чудовиська, тягнули мене додолу. Настала моя черга. Сціпивши зуби, не кліпаючи, я підійшов до скляної перегородки і просунув під нею свій митник. Розгорнув його, глянув на мене, потім звірився з фотографією. Погортавши візи, офіцер засунув першу сторінку в спеціальний сканер. Апарат мигнув, почалося жчитування. Моє серце відбійним молотком гупало об легені. Ось він, момент істини. Мій мозок тріщав від напруги. Зараз загребуть. Я всерйоз міркував над тим, якими будуть мої дії на випадок арешту. Мабуть, дзвонитиму притулі. Хай здіймає галас у масмедіо, а там хто зна. Спливло не більше трьох секунд, що хай як це банально звучить, здавалося вічність. По тому, як змінилися відблиски екрана на обличчі митника, я здогадався, що на моніторі висвітились дані про мене. Новозеландець учепився поглядом в екран секунду чи дві щось вичитував, а тоді знову витріщився на мене. «Фактно!» – моє серце зупинилося. Уяві вималювалась апокаліптична картина з-під сопки, під оглушливі звуки сирени, вискакують кілька полісменів у сірій уніформі, валять мене на підлогу і скручують руки за спину. Звісно, в разі затримання ніякої сирени не буде, і ніхто не валитиме мене, наче якось моджахеда на підлогу, та все ж... Без жодного слова. Офіцер лопанув печаткою і повернув мені паспорт. Наступний, будь ласка, проказав він убік. Дякую. ледве видихнув я, а потім уже голосніше впевненість. Дякую дуже. Я заскочив у транзитну зону. Все. Місію завершено. Причому завершено успішно. Певна річ не все, чого запланували ми з притулою, вийшло. Але я все одно вважаю авантюру вдалою. Головне, ми домоглися свого. голоду, тома, сонливість раптово відійшли на другий план. Моє тіло затопило почуття тріумфу і розслабленості. Я проминув іще одну перевірку аеропортових служб безпеки, яка стала звичайною формальністю, і потрапив до скляних лабіринтів. Насамперед написав смс повідомлення Сергію Притулі про те, що все закінчилося, і скінчилось добре. Потім, хвацько, заштовхавши руки в кишені джинсів,